parekin moskeatuta. Maider, badakizu ze ze zer pasa zitzaion lehengoan mirenen aizparekin? Zer pasa zaion? Zer dago moskeatuta berriro bere aizparekin? Moskeatuta!, Bueno, oraingoan egin nik ez parkatzen, ez da... Boa bueno, ezken niri egiten ditori eta... Oraingoan zer egin du ba? Ba, lehengoan non bait, mireneka giltzak eman oben zizkion, kotxeko giltzak amaren bila joateko eta esan hemen zion gero hori ba, portaleko alfombraen azpian usteko giltzak astu gabe ze horren mirenek behar zituen giltza horiek lanera joateko Ah, eta ez dauzkapirak amaren etxeko giltzak? Ez, ez dakit, esan zidan, baina ez neiz gogoratzen zer pasatitzaion giltzekin Beintzat hori, ba, portaleko alf alfombraen azpian usteko giltzak horren gogunean berak lanera joan behar zuela eta berak behar zituela eta, bueno, Eta hortik aurrera, ya, gutxi gola bera, imaginatuko duzu, ezta? Bai, bai. Goizean joazela lanera joateko giltzen bila eta alfombraren azpian, ba, giltzarik etzeguela. Bete-betean eman duzu. Izan ere, ez naho arritzen aizparekin moskeatzeak. Neska horrek bururik ez daukata. Ba, horrelakoak egiten dizkio beti, eh. <tip> <tip>